авантюрі. Я невесело посміхнувся, пригадавши, як мене сюди везли, і ледь помітно пересмикнув плечима, відганяючи раптову нудоту, яка несподівано стисла мені горло.